Доки в сталінських концтаборах не повернулася на круги своя, поставала в пам'яті митців, не лишаючи ніяких речовин доказів. Більшість її там і лишилася разом із тисячами неопізнаних майстрів слова. Отак незаймана наша культура і рухалася, не переходячи від одної людини до іншої. Чому не почали з Шевченка вихопити його саме з того плідного періоду перед засленням, там він 10 років не писав нічого, і повернути нам їх, заповнених ущерць, незнаними творами. Біда лише, наверли наопак, що в генія не було дітей, тобто існували гіпотетичні нащадки, але ні з них, ні з братових спадкоємців не вдалося вичленувати чітких генетичних координат. Часове клонування не вдалося, десяток тих років так і лишився вирваним у нас». Стію тут і чекай, наказую я комп'ютеру, вилазячи з нього автомобільного. Мене вже геть не дивує, що воно їздить на чистій воді, збагачуючи атмосферу киснем. А вже у цього зоновий шар став такий затувстий, що вчені калатають на сполох, аби з цього не вийшло щось негативне, що саме вони не знають, бо не було прецедентів. Коли я вмикаю власну машину часу, пам'ять. Я ще ладен відновити, коли до нашого двору заїздив випадковий москвич, і малюки радісно виріщали. Тамчали на випередки нюхати його. Мені найбільше подобався зим одного льотчика, бо той заливав бак авіабензином, і пахощі мав незрівняння. Згодом настала епоха етилованого пального, і діти почали гратися в інші ігри. Я не вірю в ці спогади, вони тепер вдаються хибними. Стуса живого я бачив лише один раз, але не забожуся, хто із тих двох молодиків у тенісках був саме ним. Сон номер один. Прем'єра відбудеться, влетів без здрасту і грецько. Я не хотів прокидатися і не хотів вірити. Еге, як і минулого разу, вже скільки відміняли. Однак він був реальнішим. Я бачив крізь вітрину, вже і фотографії у фоє виставили. Шалено-контрастні вони зображали Параджанова у куцім чорнім капелюсі біля софіту. Ми тоді не знали, що їх можна знімати на технічній плівці «Мікрат-300». Звідки ляти збагнув Владіміров фотограф? Його пацана помітив у коридорі «ЖСЕР» і прорік з вірменським акцентом. «Ти должен бути, наверное, хорошим фотографом». І влаштувавши його в фотоцех, не помилився бо на кращий портрет ніж оцей він не сподобався. Дивно, що біля кінотеатру не було юрби, каси відчинилися байдуже, і ми пальцем своїм не вірили, купивши на прем'єру ті незабутих предків цілу паку квитків за те, що там діялося наступного дня. Ми рахували години до початку і мало не кожної бігали дивитися, чи не знятої фішу та фотографії, які пестили нас своєю нахабністю, але вони тривали і настроювали на щось модерністично пантомімічне. Хто ж гадку мав, що побачить на екрані власний народ? Наштовхалося тоді охочих, приємно було цілим гуртом сататися до входу, чуючи «Квиточка нема, спати треба менше». Радов Грицько, отак От компанією старших та молодших ми уштовхалися до зали кінотеатру з грамольною назвою України. Власне, лише одна причина і дозволила цю подію, що Вірменину Параджанову КГБсти не змогли пришити українського націоналізму. Він тоді знав ледве кілька наших слів. Здалеку ми зирили на сцену, де збиралася знімальна група. Режисер нам скидався на феліні, схожим більше за самого його. «Ну, давайте вже швидше!» У нас із Грізьком уже калаталося спільне серце. Почалися виступи творчої групи, зала ширяла електростатикою, а що, як зараз відмінять? Бо повно було комсомольського начальства і різного активу. От урочиста частина пішла на коду, коли на сцену вискочив чоловік з букетом і почав вітати художницю костюмів, цілуючи її ручки. От біда, ще один комсюк, плювався я. «З чого ти взяв?» – сердився Грицько, наче в нього очей не було. «Та ти поглянь на його костюм». Дійсно, костюм був чорний, саме він, певно, дозволив чоловікові проштовхнутися до мікрофона. Іван Дзюбов, пізнав його мій старший товариш, якому квиток випав сидіти позаду. Я не повірив. Грицько також. Бо вже встиг прочитати його русифікацію, друковану самотугом на кривій машинці, тому він мені малювався якимось таким, як каменяр, на Личаківському пам'ятнику. Але той біля мікрофону покинув величати обрану жінку, раптом заявив, зараз Україною прокатилися хвилі арештів.